som jag går och tänka på ja, det är inte att jag det som jag ska läsa, det är inte att jag är rädd på något sätt ibland men men det är ett, egentligen att uppmuntra på vägen till himlen som Paulus har skrivit till Thessalonikes brevet och för han han uppmuntrar dem med det här Med det här som han har skrivit Det handlar om Herrens ankomst Han skrev Bröder Vi vill att ni ska veta hur det blir med dem som har insomnat Så att ni inte sörjer med de andra De som inte har något hopp Du förstår Eftersom vi tror att Jesus har dött Och uppstått Amen så ska Gud på samma sätt Genom Jesus Föra fram De insomnade Tillsammans med honom Halleluja Vi säger är Detta enligt ett ord Från Herren Amen Vi som lever och är kvar Till Herrens ankomst Ja Vi väntar hans ankomst Det är därför Ska alls, alls inte komma för de insomnade. Och då förklarar han hur, hur det går till. När en befannning ljuder en ärke, röst och en guds basun. Så ska Herren själv komma ner från himlen. Och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland tjuar. Tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Så ska vi alltid vara hos Herren. Och då säger han, trösta därför varandra med dessa ord. Amen. Tack och lov. Ja, jag är glad att komma hit och det har faktiskt varit en längtan i hjärtat att komma och hälsa på er och vara med här i ett möte och höra er var och en säga någonting och det har varit fint, det har varit bra, man känner sig välsignad och det hjälper den vidare på vägen att komma fram komma igenom den trånga porten vi vet att vägen är smal och porten är trång och det är genom Jesus vi måste gå det finns ingen annan väg än honom jag gick lite ut på gatorna här idag och delade ut några handarförsök till människor. En del ville inte ta emot. En del tackade och tog, tog, tog emot och sa att den här ska jag läsa. Och eh, så gick jag vidare och delade ut det, fem, sex stycken. Och eh, det var faktiskt uppmuntrande Hör att det, det finns sökade människor eh, som vill som vill, som söker sanningen, som söker livet. Det, som finns i världen. För det är inte mycket som, som leder till liv i alla fall. Utan det lever snarare till död. Och eh, Min fru hon skrev ut det, Lukas 16 och 19. Så tänkte jag, den här skriften ska jag ta och dela ut, och den har jag delat ut i Gullspång. Och jag har fått många väldigt bra resultat. Så jag kom in på ett kontor där i Gullspång. Satt en kvinna där. Och så gav jag henne minnesropet. Och så berättar jag om man ska komma till Jesus och ta emot honom. Och så sa jag det också att ja, vet du vad som händer efter när man har lämnat det här jordelivet? Ja, det vill jag gärna veta vad som händer efter att vi har lämnat det här. Och har vi inte bestämt oss då innan. Var, vilken väg vi vill gå. Då går vi ju förlorat. Enligt det här som Jesus talar om i Lukas 6:19 den här eh, rike mannen och lösade du så log vi hans bort Och åstundade på att äta av smordarna som falls ifrån den rike mannens bord. Eh, och vi vet hur det, det gick. Eh, den eh, fattig han dog. Men då kom en ängel och hämtade honom. Och fördade honom till Abrahams sköte. Och eh, efter ett tag så dog också den här rike som har levde i, i välstånd och allting. Och hade det väldigt bra här i livet. Och fått ut... Verkligen, vad han tyckte det var bra. Men eh, när han tog så gick han ju rakt ner i dödsriket. Och där var det inte alls så bra. Där led han och pinade svårt så att han ropade på Abraham att de skulle sända honom. Han doppade fingret i vatten så han kunde släcka sin törst. Han ledde ju fruktansvärt där. Så jag tänker så här att jag har ju varit frälst i många år. Först gången jag tog emot Jesus så var det ju 60, 62, 60, ja, 62 ja. Och då var jag, ja, jag hade jag inte tänkt att göra det. Men mina föräldrarna var ju frälsta och trodde på Jesus och gick till en fin församling där. Men i alla fall så blev jag sjuk så jag trodde att jag skulle döda. Men då ropade jag till Herren med all min kraft. Och jag fick faktiskt möta honom och känna honom. Men jag hade inte kraft sen och, och fortsatte att följa honom. Så jag, jag, jag, falt, jag, jag kunde inte. Jag klarade inte av att gå på de här mötena. Så jag, det, det skulle dröja tio år minst. Där jag kom till, till Sverige. Och var här en tid. Och 73 så bestämde jag mig. 72 år, 72, 72, 72, 72, så bestämde jag mig för att nu får det vara bra med det här livet jag lever nu. nu. Nu vill jag lägga nu vill jag lämna mig helt och fullt till Jesus. Och det gjorde jag också. Jag ska inte gå i detalj, men jag, jag tog emot alla här på honom. Och kom med i Malanata-församlingen. I och det var faktiskt en upplevelse. Och där började jag att vara med på mötena där. Och, och fick uppleva frälsningen och bli döpt. Och, och lämna mitt liv helt och fullt. Och det hade jag inte angrat på en enda stund. Så jag började, jag började tänker så här att det, nu... Låt mig inte bli så ljum att du måste utspyra mig ur din mun. Utan jag kan nå människor med ditt budskap om frälsning och räddning. Innan de går förlorat. Att de kan välja Jesus istället för att gå förlorat. Herre och Jesus till. Jag inte tar och frikter, för han bevarar vill. Jag vandrar i alläne, han vet med det går. Han leder hela vägen till jag i himlen står. Jag vandrar i alläne, han vet med det går. Han leder hela vägen till jag i himlen står. Kan tro troens himmel, är skyet eller klar Jag synger halleluja, mitt hjärte tar Jag är en prins av himlen, min borgeret är där Den helion fortäller att jag snart hemma är Jag är en prins av himlen, min borgeret är där den Helion förtäller att jag är ge mig är. För är jag blitt i världen ändå är det på min dig, Min fröde som till Jesus, i klocka tattel ej. De ryster på sitt hodet, och klagar mig ibland. Men jag är glad och salig att jag är med Jesus fann. I ryster på sitt hodet, de mig ibland Men jag är glad och sorglig att jag är min Jesus han Kan hända du viss börja hvordan jag ligger bliv Då svarar jag att Jesus har all min synd tillgiv Han renser i blodet, han ånden gav till pann den klara voldens stjärne i hette mitt bram. Han renser mig i blodet, han ånden gav till ham. Den klara voldens stjärne i mitt bram. Ja, och det är ett bibel. Ja, Nu när vi beder och prisar Gud, så känner man en ström av glädje, en ström av. Ljuset, det står ju ljuset lyser i mörkret och, och mörkret har inte fått makt med ljuset och man upplever en glädje i sitt hjärta när man får nå att prisa Gud tillsammans och känna den seger som finns i det och då kom det ett ord till mig och det är bara det ordet som jag vill överlämna och det är det här fröjd i Herren är vår starkhet Amen jag, jag tänkte på ett bibelord. Han står i Psalm 24. Det är den första versen där jag tänker på. Jag tror den är så här. Jorden är härs med allt vad den rymmer, värde med dem som bor i den, för han har grundat den på haven och fästen på det strömmande vatten. Ja. Ja det var vad jag hade då att meddela och så vill jag bara säga att Herren är stor och vi han, han rår om oss och att han vill ja att det ska gå väl för oss var och en han är med Ett liv ja, nu äger, som Kristus och liv, och vi mitt hjärta som sprerar ner och underar i sig värld. Mitt hjärta är med att man Och utom en såklare barn. Mitt är med att man Oh, la Uh Söker ju det här. Människor söker till för att ställa sig i livet. Det är bara så. Mättnad för den inre. Den oroliga själen. Och så det här tomrummet och mörkret som liksom finns där i varje människa. Söker igen och igen. Och ser att. Det ger inte den verkliga mättnaden för en inre människa. Det, det. Vi vet vi söker i det här klimatet som vi har här uppe. Vi behöver kläder, eller hur? Vi vill inte frysa. Vi skapar, skapar oss kläder- Försöker ge värme i det bästa. Och när det är klart så vet vi att det är fortfarande något där inne. Som... Det ger inte den där tillfredsställelsen. Vi har värme, vi har kläder, vi har. Och det ska försöker vi mätta med annat. Och vi ser att det, det funkar inte. Och det vi tror ger en tillfällig kick, det liksom blir ett ännu större hål, ett ännu större mörker i oss i vår själ. När vi försöker mätta det så är fortfarande det här inner i vår ande som egentligen har skapat för att ha gemenskap med Gud. Gud är anda, han bor i ett ljus dit ingen kan komma, men han vill bo i människans hjärta. Och anden i oss är släkt på grund av våra vägar. Vi har gått våra egna vägar. Lampan, inre lampan, den är släkt som vi kan ta emot. Vi är alla människor, Jag har tappat spåret, vi har tappat vägen. Och det är Johannes två så står det, på den tredje dagen var det ett bröllop i Kana i Galileen och Jesu mor var där och även Jesus. Och hans lärjungar, de var bjudna till bröllopet. Och vinet tog slut. Det är väl människans lott i tiden. Det tar slut. Och glädjen blir helt plötsligt någonting förfärligt. Det som skulle ge glädje. Är ett bröllop. Människor som ska förenas. Det tog slut. Men vinet tog slut. Och så slutar det inte där. Och... Jesu mor sa till honom, till Jesus, till sin son. Det finns inget, de har inget vin. Jesus svarade henne, kvinna vad har vi med mig att göra? Min stund har ännu inte kommit än. Hans mor sa till tjänaren, kärlek, det här är mor. Känner också någonting mer. Hon gav sig inte där. Så här, gör vad han säger till er. Vad det än blir. Gör vad han säger. Kärlek. Nu fanns det sex stenkrukor. Sådana som judarna använde. I sina reningar. Allmänningar. Allmänna kärl. Det var sex krukor. Det talar om. Fullt, det talar om det mänskliga, det mänskliga människan i sin situation. Det är som de här sex stenkrukorna. Det var så här kvar, man tvättar sig, man går in för att skölja av sig dammet, smutsen. Det var, det var krukor. Men det vittnar om oss som människor. Vi är lerkär. Är inte så? Och de rymde hundra liter var, står det. De verkar vara tomma. Tomma. Börjar Jesus öppna sin mun. Halleluja. Fyll krukorna med vatten. Halleluja. Och de gjorde som Maria hade sagt. Vad han än gör, gör det. Ja, de fyllde det till bredden. De fyllde till bredden på Jesus. Fyll krukorna med vatten. De fylldes till bredden. Och sedan sa han, ös nu upp och bär det in till världen. Och de gjorde så. Världen smakade på vattnet som nu hade blivit vin. Han visste inte varifrån det kom, men tjänarna som hade upp vattnet visste det. Världen kallade därför brudgumman och sa, alla sätter fram det goda vinet först och sedan det sämre. När gästerna började bli berusade. Men du har sparat. Det goda vinet ända till nu. Halleluja. Det var det första av det tecken Jesus gjorde. Och han gjorde det i Kana i Galileen. Och det uppenbarade hans sin härlighet. Och hans lärjungar trodde på honom. Kära Gud. Vinet talar ju om liv. Liv. Han är det goda. Han är vinträdet. Vin talar om liv. Glädje. Liv och glädje. Ösa upp de här krukorna. Med vatten. Om man fyller det till bredden. kära. Det gamla, det hade tagit slut. Det fanns ingen glädje. Det fanns ingen fröjd. Det fanns inget hopp. I den situationen. Halleluja. Halleluja. Då kommer Jesus. Kära Gud. Är vår Gud. Fyll dem. Ös upp. Ge. Halleluja. halleluja. Någonting bestående. Någonting varaktigt. Någonting som inte tar slut. Det är det som kommer. Halleluja. Från honom. Sam glädje. Sam gemenskap. Samt liv i honom. Halleluja. Där han får komma till. Kära Gud. Det var så underbart med den här, de här vittnesbörden. Halleluja. Och vittnesbördet i mitt hjärta. Han är trofast. Han lever. Han är god. I vilken situation man än är i. Halleluja. Han går med. Halleluja. Kär Ingenting i hans närhet. Ingen saknar ingenting. Halleluja. Ingen bitter eftersmak. Är det det? Ingen bitter eftersmak. Halleluja. Det är som sann, äkta glädje. Kära Gud. När Jesus, halleluja, får utföra sitt verk i en människas liv. Ropa till mig, halleluja. Jag ska svara. Halleluja. Han har aldrig stängt sitt öra till någon som ropar efter honom. Aldrig. Och det är fortfarande idag. Han har inget öra stängt till någon som ropar till honom. Det är lyssnande. Det är öppet för varje suck, för varje hår, för varje mismod. Där det är så känns så hopplöst här tomt till intet. Käre Gud. Och så är han närmare människan än hon förmår att förstå. Han är där. Halleluja. Och vill ge mättnad. Mättnad. Käre Gud. Och för att han säger, åt alla de som tog emot honom gav han makt, myndighet, att bli hans barn. Åt alla som tog emot honom, halleluja, gav han makt att bli Guds barn. Vänd ordet, halleluja, svenska ordet, alla, läs det fram och tillbaka. det blir alla att vara en som tog emot. Han gav makt. Myndighet. Halleluja. Kära Gud. Det är livet namnet Jesus. Halleluja. Och det blod som han let utgjuta en gång för alla. Det räcker för var och en. Än idag. Halleluja. En Han gav sig själv till lösen för alla. Halleluja. Där var det Gud. Himlarna rymmer honom inte. Gud är ande. Så han skapat universum och en liten jord. På den planeten i universum. Allting tjänar det han har skapat. Han har skapat jorden med allt vad det är här på. Och som människan, dig och mig. Stofthyddor. För att han ville ha ett kärn och bo i. Det här är så oerhört. För Vi är skapade för honom. Inte för någonting annat. Vi är skapade för honom. Jag skapade lite hans avbild. Alla människor. Kär. Han älskar oss så högt. Så finns det en framtid och topp, Halleluja. När vi väl kommer in i honom. Kär Gud. När vi får möta honom. Halleluja. I våra hjärtan. och han. En ny skapelse i Kristus Jesus. Ett nytt hjärta. Halleluja. En ny ande. Halleluja. I vårt bröst. Ett nytt hjärta. En ny ande. Han tar ut stenhjärtat så ger hon oss ett hjärta av kött och blod. En ny ande i vårt bröst. En gemenskap med honom. Halleluja. Halleluja. En alldaglig kruka. Halleluja. Kärlig. Fylld. Halleluja. Av honom. Halleluja. Nyskapelse i, ny i Kristus Jesus, en Gud. En nyskapelse i Kristus Jesus. En nyskapelse i Kristus Jesus. Halleluja. Nyskapelse för den nya himmelen, den nya jorden. Halleluja. Där rättfärdighet bor. En ny skapelse i Kristus Jesus. För den nya himmelen och den nya jorden. Halleluja. Då måste man säga allt är nytt. Allt är nytt. Halleluja. Käregud. Halleluja. Det är självklart så som Nadiem läste här om att... Halleluja. Det finns ingen kraft till slut som kan hålla oss kvar. Halleluja. Vi ska ju hem till vår sanna ägare. Halleluja. Vi är köpta. Betalningen är given. Gravitationskraften, det tynger ner oss. Jag väger 85 kilo. Jag ska inte fråga er hur mycket ni väger... Det är obetydligt. Men det tynger neråt. Och även om den är så pass väl avvägd. Så att vi kan leva vårt liv här i tiden. Människor. Men du tänkte när den här gravitationskraften. Halleluja, byts ut. Kom! Halleluja! Nu är det färdigt. Kom! Halleluja. I en Atoma, halleluja, ska vi lyftas honom till mötes i skyn. Halleluja. Han tar hand om allt. I hans underbara teknikalitet. Det är bara en fråga om teknikalitet för honom. Halleluja. Han lyfter oss till mötes i skyn. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Fyller hela dig in med verklighet, Liv, salighet, godhet. Halleluja. Och han kommer att bevara i varje steg. Varje steg. Varje steg. Vi kan protestera, vi kan... Och vi kan gnälla som barn och vi kan göra det ena med det andra, eller hur? Men han ger aldrig upp. Aldrig upp. Han leder. Han är både så som en far och en mor. Halleluja. För sina barn. Den bästa. Den bästa av dem alla. Halleluja. Bröllopet till kanan, kanan det är vittnen om det, det rör. Det är vekt. det är svagt. Det fladdrar hit och dit efter vinden. Det kanske ger lite ljud också. Du vet, rör. Ja, säven, det ger sina ljud. Så kan det bli en visslande ton eller vad som helst, men det är svagt och så bryts det. Det är människan. Människan i sitt bästa det kan se fint och bra ut. Men oj oj oj. Vad för det är. Så får han komma till. Och fylla med sitt liv. Halleluja. Och sin härlighet. Så väcker det tro. Det väckte tro. När Jesus var där i lärjungarnas hjärta. Man trodde på honom. Att han var den. Och skulle komma. Och tronden öppnar. Halleluja för hoppet. Hoppets verklighet. Tänk vad han har förberett. I himmelen. Nya himlar och ny jord. Men jag vill dit. För att Jesus är där. Jag vill dit för att lammet är där. Jag vill hem. Halleluja. För han är där. Jag vet att han aldrig har aldrig övergivit. Han har varit med. Och det är ditt vittnesbörd också. Han har varit med i allt. I svårmod, i trångmål, i prövningar. Så han varit där. Halleluja. Och han kallar oss hem. Jag vill dit, för Jesus är där. Halleluja. Han är inte bara en vän, han är en bror. Halleluja. Och vi är söner och döttrar. Halleluja. Vi har fått söners rätt. Halleluja. Och tommerheten och ångesten och det här tomma i oss. Halleluja. Det är borta. Och så har han fyllt hela vårt inre med sin förblivande och varaktiga frid. Hur ska vi förklara friden ifrån honom? Den finns där. Förblivande frid. Så har vi frid med Gud. Halleluja. Så har vi frid med varandra. Och så har han inneboende person Frid. Halleluja. Halleluja. Frid. Det är mer än bara fred. Frid är någonting. Kär Gud. Det är svårt att tolka det. Men det inrymmer. Halleluja. I riktningar. Uppåt. Halleluja. Halleluja. Och sammans, Frid med en bror. Frid med en syster. Det är en frid som kär Gud. Ett liv som aldrig kan dö. Halleluja. Och Kristus det livet själv är. Det kommer mitt hjärta som spirande frö. Och underbar kraft i sig bär. Mitt hjärta är mättat. Halleluja. Mättat. Kära Gud. Jesus. Lever Halleluja Tack Jesus Tack Jesus jag lovar dig Halleluja Tack att det finns Halleluja, ett vin Som aldrig är någon bitter eftersmak Men det lever från dig Halleluja, halleluja som ger en sån salighet. Och fyller oss med en sån härlighet. Halleluja. Och glädje. Kära Gud. Inget tillfälligt. Men det är varaktigt. Halleluja. Tack Jesus Kristus. Jag prisar dig för anden. Halleluja. Halleluja. Tack Jesus Kristus, halleluja. Tack att du gick hela vägen. Tack för korset. Tack för golvgata, halleluja. Denna mötesplats, jag prisar dig, halleluja. Tack Jesus Kristus, jag lovar dig, halleluja, halleluja. Tack att du har sett det dessa enkla kärl, halleluja. Och du manar på hjärtat. Dörrar, käre Gud Att öppna så du får komma in Och hålla måltid, halleluja Hålla fest, halleluja Tack Jesus Kristus, halleluja För tid och evighet, halleluja Jag prisar dig Jag ärar dig, halleluja, halleluja Tack Jesus Kristus, jag lovar dig, halleluja Tack Jesus Kristus För det liv äger Halleluja Och tack att du är hälsa Tack att du är lekedom Halleluja, halleluja Jag prisar dig Jag ärar dig Halleluja, halleluja Jag lovar ditt namn Halleluja Ditt namn inrymmer allt Halleluja, halleluja Tack att du kom till våra hjärtan, halleluja. Och tack att du söker hjärtan, Jesus Kristus. Jag ära dig, amen, amen, halleluja. Jesus Kristus, Jesus Kristus.